Marcus Tullius Cicero, druhá řeč z druhého přelíčení proti Gaiu Verovi. Úryvek o tom, jak zprávce Sicílie Gaius Verus zneužil sestavování kalendáře k urychlení knižských voleb, takže byl zvolen jeho kandidát Klimachias a nikoli protivník Herodotos. Protože Sicilané i ostatní řekové chtějí, aby jejich dny a měsíce byly v souladu s polohou slunce a měsíce, je u nich zvykem, že když dojde k nějaké odchylce, Vypustí z měsíce jeden nebo na nejvýš dva dny, jim říkají výpustné. Nikde zase měsíc o jeden nebo dva dny prodlouží. To znal tenhle hvězdopravec, který věnoval víc pozornost stříbrným nádobám než stříbrným hvězdám a proto poručil vypustit ne jeden den z měsíce, ale půl druhého měsíce z roku. Takže například den, který měl být 13. ledna, dal označit jako 1. březen. A tak se stalo, i když se tomu všichni vzpírali a naříkali. Den, který takto přišel, byl zákonným dnem pro konání voleb. Tímto způsobem byl Klimachiac zvolen knězem. Když se Herodotus zvrátil z Říma 15 dní před volbami, jak to aspoň on počítal, přišel v měsíci, který následoval po měsíci volebním. Už bylo 30 dní po volbách. Čau, Petře. Čau, Kamile. Jak to jde? jde to. Kůl. Cool. Jo, <laughs> nedávno jsem si četl kalendář, který vysel na zdi a napadlo mě. Hmm, římský kalendář, to zní jako docela zajímavý téma, o kterým bychom se mohli tak 45 minut bavit. A tak jsem si o tom něco zjišťoval a zjistil jsem, že to je prostě mnohem víc cool, než by se na první pohled zdálo. Se jako řekneš, kalendář, ty to je taková e, normální věc, jo, to v podstatě nevnímáš, to je takový něco, co jako běží na pozadí života, nemusíš se o to nějak starat, je to tak nějak samo, že? nikdo to neřídí, je to předvídatelný a tak... Ale ve skutečnosti ve strověku to samozřejmě bylo úplně něco jiného, a jako ten kalendář byl hrozně zajímavý. A... Když říkáš zajímavý, tak to znamená strašně chaotické. Přesně že jo? tak, no to je třeba jedna z těch věcí. Na, právě to, co byl kalendář ve starověku, to znamená, nemyslím jako tu věc, že jo, ten předmět, ale ten koncept, dejme tomu, to je něco úplně jiného, protože uh, ve starověku ty kalendáře byly všechny proměrlivý mm -hmm. a byly uh, nepředvídatelné. A sestavovaly se víceméně neustále, na poměrně krátkou dobu dopředu. A jak si říkal, tak nad tím měli kontrolu kněží vždycky. V Římě to, byly, že to bylo kolegium pontifiků, kteří teda sestavovali kalendáře. V tom Římě samozřejmě počátky toho kalendáře, stejně jak všechno ostatní, má nějaký mítický původ a ty historické prameny jsou poměrně kusí. Nicméně Úplně taková nejstarší historka o tom je, že nějaký kněz z toho kolegia pontifiků pozoroval měsíc a pak přišel za nějakým jiným knězem a říkal mu: A on podle mě do další jako, fáze toho měsíce zbývá tolik a tolik dnů. Mí pak udělali nějakou oběť, určitě a tak dále, a pak to překvili lidem. A na základě toho vlastně postupně stejně jako v jiných civilizacích ten kalendář vzniknul tak, že bylo několik dnů, které měly pevný postavení v průběhu jednoho měsíce. A ostatní dny se potom číslovaly, takže se dopočítávalo do těch, těch významných mm -hmm. dnů. No, to byly kalendy, což bylo uh, vlastně první den v měsíci vždycky. To je od slova, který značí splácení dluhu. Kalendy byly mm -hmm. den, kdy se prostě vždycky za měsíc si spučil peníze, tak se musel uh, vrátit to uh, dát tomu svému věřiteli úrok. A pak to byly nony a Idy, které byly vždycky v určitou danou dobu v tom měsíci. No, třeba nony byly buď pátého nebo sedmý, podle toho, jak ten měsíc byl dlouhý. Někdy měsíce byly kratší, někdy byly delší. No a problém byl v tom, že ty kalendy kalendáře občanský, řekněme, nebo ty lidský, kandáře jako by byly kratší, než je ten oběh, že? Třeba v Římě to bylo 355 dnů. Oni měli uh, 12 měsíců, uh, podobně jako to máme my dneska, a ty měsíce byly kratší, z pravidla, nejdelší měly 30 dnů, a prostě jim tam chybělo jako těch 10 a čtvrt dne, uh, To znamená, že museli nějaký dny přidávat. Jo. Takže kdyby se s tím nic nedělal, tak by se ti časem stávalo, že by se ti ten lidský kalendář začal předbíhat tomu slunečnímu cyklu. Ale za 30 let by se to vrátilo zpátky, takže to vlastně není problém. To že? jo, ale mezi tím by, <laughs> jako třeba... Sněžilo by, by v červnu. No? Sněžilo by v červnu. A, a hlavně ráboženský svátky, které měly konkrétně jako... Spra spravedla měli pevně danou polohu v tom uh, lidském kalendáři, uh, no tak by se začali rozcházet s tím, kde to dává smysl, že? Takže by si třeba uh, žně nebo vynobraní slavil prostě v zimě nebo na jaře, že? <laughs> Úplně, Úplně nevšetřil, nevšetřil. Ne? No. no a teď samozřejmě různé civilizace s tím dělaly různý věci. Zpravidla se to řešilo tak, že se z kalendáře buď přidávali nebo vypouštili dny, který nesprádali do žádného měsíce. Jenže problém je v tom, že v Římě prostě tohleto z řady důvodů bylo nešťastný. Ano, a postupně to způsobilo totální chaos. Dokonce jsem našel uh, jednoho uh, historika, který o tom psal už v 16. století. A ten přímo říká: Žádný národ ve středověku ve starověku. Dokonce žádný nárok v lidských dějinách neměl horší kalendář než Římani. A to je hrozně zajímavé, protože my občas uh, stereotypizujeme Římany, jako že to byl ten národ, kde všechno fungovalo, uh, bylo to tam všechno organizované, Římani byli disciplinovaní, prostě tam napochodovali, víš co, začali tam stavět ty akvadukty a ty uh, lázně, a tak, taký fašistický instalatéři, jak říká Eddie Izzard. Ale ve skutečnosti třeba kalendář to byl totální chaos. No a je teda zajímavé pobavit se o tom, jak to vzniklo a jaký to tam mělo důsledky. Jo, ani, jak jsem říkal, ve v tom středomoří, v tom širším okruhu, který zahrnuje i přední a, a střední východ, tak tam Původně všechny ty kalendáře byly flexibilní, šo? to znamená, prostě byla nějaká skupina kniží, který jednou za čase koukly na oblohu. Ty kněží měli tu expertizu, víš, co to byly, jako ti odborníci. Že to, to byla doba, že jo, kdy vrchol prostě technologického rozvoje bylo to, že si dal nějaký dva strašně těžký kameny na sebe. Takže většina lidí měla moc práce s umíráním hladem a na nějaký epidemie, než by se starala jako pohyb věst. Takže tam to jako outsourcovali na skupinu expertů, která vždycky vylezla na ten Zikurat, koukla se na to oblohu a podle toho teda řekla, takhle mám Takhle to vidíme, to je ten kalendář, a ten teda jako a, No a samozřejmě spekuluje se taky o tom, že pro ty panovníky bylo jako cool ovládat čas symbolicky, jako že oni prostě mohli říct, jako teď tady přidáme nějaký dny a teďka zase ubereme, bylo to jako vlastně určitý atribut jejich politické moci. Šo. Ale tohle to fungovalo docela dobře, dokud ty státy byly malý mm -hmm. a dokud si mohli jako reálně říct lidem, Hele, te teďka bude jako pár dnů navíc, tak s ním počítejte, až třeba budete někomu půjčovat peníze, nebo až někam to posílat dopis, že jo? A třeba když to byla autokracie, tak to bylo daleko jednodušší, no, než když o tom rozhodovali volení zástupci. A, zástupci. A, a, vytvářeli tam prostor pro nějaký politický machinace. No a právě se říká, že když se, ty, když se jako začaly budovat nějaký trochu sofistikovanější politický systémy a hlavně když ty impéria začaly růst do velikosti, tak právě začalo být výhodný, aby ten kalendář byl takzvaný fixní. To znamená, to je třeba kalendář, který máme dneska, to je už takový představitelný, že prostě Řídí se nějakými pravidly a ty víš dopředu, můžeš si spočítat, který den bude kdy, jednoduše řečeno. Dává to smysl a nemusíš prostě čekat na nějakého kněze, jestli se teda dobře vyspí a přidá nějaký dny do nějakého měsíce nebo Jinak v tom Středomoří, tam se, to, tam se šířil hlavně ten egyptský, to byl jeden z těch fixních kalendářů, který se šířil jednak do Perzie, když Peršané dobývali Egypt a potom, když Tolemaevský Egypt dobýval v Středomoří, tak oni právě šířili jakoby ten mem že je vlastně cool mít ten mm -hmm. kalendář fixní. Uh, no a v Římě, v Římě právě pod tím egickým vlivem údajně potom provedl tu reformu kalendáře Cezar a to je ten takzvaný Juliánský kalendář, mm -hmm. který v obmě obměně používáme dneska. A je zajímavé, že v Římě vlastně oni, jak jsem říkal, tak to měli teda jenom 355 dnů v kalendáři, což je málo a měli to správně, by to měli řešit tak, že každý dva roky předávali 20 dnů do toho kalendáře. To rozhodovali ty kněží. Oni je přidávali trošku nesmyslně doprostřed února. Hmm. nepředávali je třeba tak, že by vytvořili nový měsíc. Prostě jednou ze na dva unor. únor. Únor, te, únor v té době byl poslední měsíc. Uh, ano. Unor, unor. februarius. No, pozor na to. Uh, oni to přidávali za den, kterýmu se říká terminália, což byl původně konec římského roku. Se přesně není proč. Pravděpodobně tím dnem končil nějaký předchozí nejspíš lunární kalendář, který předcházel ještě tomu republikánskému a o kterým nic nevíme. Mm -hmm. že to nebylo, takže oni by třeba přidali jako celý měsíc nový, nebo tak, oni prostě najednou jednou za dva roky byl ten únor strašně dlouhej. Jo? Jo, jo. A, no a problém je ale v tom, že oni to nedělali, jako neděla, přestali to dělat z nějakého důvodu. My přesně nevíme kdy. To je taky hrozně zajímavé, že ten kalendář je vlastně něco, co je jako úplně normální součást lidského života a v podstatě se s tím setkáváš denně. Jako samozřejmě, když jsi nějaký sedlák někde prostě v Itálii, tak asi ne denně, ale je to jako, dů, bylo to důležité už mm -hmm. v té době. Ale přitom o tom máme poměrně malé množství písemných pramenů a spousta těch, věcí, o, o, spousta těch věcí se spekuluje a nejsou dobře doložený. Nicméně uh, oni ty interkalace, to je to vkládání těch přestupných, dů, mm -hmm. přestali dělat, nebo je dělali nějak zmateně, uh, takže... Se jim ten kalendář začal prostě předbíhat před tím solárním cyklem, protože tam ty přestupní dny chyběly. Šo? A dokonce my v některých momentech dokážeme přesně spočítat, kdy a okolik. Protože třeba v Titus Livius ve svých dějinách Říma píše o zatmění slunce, který nastalo v roce 191 před naším otopočtem, a on říká, který den podle toho římského kalendáře to zatmění bylo. No a my samozřejmě dokážeme zpětně rekonstruovat, který den by to mělo být. Podle toho našeho kalendáře, takže víme, mm. že oproti tomu našemu kalendáři ten jejich se předbíhal o čtyři měsíce, což je strašně moc. Jo. Oni pak se stalo reálně, to o čem jsme se bavili, že prostě třeba zemědělský slavnosti, jako je vynobraní nebo slavnosti okolo Orby, se prostě konaly o čtyři měsíce mimo, než se měly konat. Jo. A to mm. tím lidem prostě muselo připadat strašně divný, že ten jejich jako kalendář, který používají, vůbec neodpovídá. Existuje taková hypotéza, že ti Řekové, že ty to přestali dělat přestali tam ty integrace dávat v době druhé punské války hlavně, což je prostě doba, ve které, že jo, ta druhá punská válka trvala extrémně dlouhou dobu, to byla ta, to, to bylo Hannibal tažení hlavně, že jo, kdy mm -hmm. Hannibal asi 15 nebo 16 let různě jako lítal po, po Itálii s obrovskou armádou a ten stát se z toho málem položil, že jo. to byla taková ta doba, kdy prostě oni už museli jako vybírat od lidí zlato a ženský dobrovolně dávali šperky, aby mohli zase zaplatit další armádu, aspoň teda podle Lívia. No, a otro, propouštěli hromadní otroky, aby z nich mohli stavět legie. To fakt jako asi ten stát reálně byl jako na pokraji zhroucení. No a tak samozřejmě jako v této tý době nemáš prostě čas a řešit takový vlastně jako kalendář. A hlavně v tuhle, to je už je doba, kdy za člověk nepraktický ty interkalace dělat právě kvůli tomu, že se rozhodovalo o nich ad hoc a ty si potom musou tu informaci o tom, že nastanou roztířit po té říši. Že? Ty interkalace mohly docela dobře fungovat ve chvíli, kdy ten Řím reálně byl prostě nějaký spolek italských měst někde v prostě ve střední Itálii, ale ta druhá půnská válka a ta doba okolo ní, to už je právě doba, kdy oni měli provincie, které byly poměrně daleko. To bylo hmm. Sicílie, Sardýnie, potom Hispánie. No a když máš prostě Hannibaláty, který ti masakruje jedno vojsko za druhým a dobývá ti celý jako obrovský prostě území, a ty už jako víš v podstatě, že kdyby došlo ještě k jedné bitvě, kterou by si prohrál, tak už to můžeš zabalit. No tak najednou je hrozně jako o hubu. V, dát ne, do kalendáře třeba 27 navíc, protože co kdyby to k té armádě nedošlo, ta informace o tom, že se, má prostě, že se tohle stalo, mm -hmm. tak najednou by se měl problém s rozkazama, s vyplácením žoldů a, a s půjčováním penězů, s takovýma věc máš. Jo. Takže je možný, že oni prostě se na ty interkalce vykašlali, a proto se jim to rozcházelo. No a v tom roce 191, což je po té druhé punské válce, už to byly čtyři měsíce. Zase jako tady je problém v tom, že my spoustu věcí nevíme. No, jo. My víme, že okolo toho roku 191 se přijal zákon, který nějakým způsobem měl ten kalendář řešit. Jenže my nevíme, co ten zákon říkal. Jo. A je to, to je jenom jedna nějaká letmá zmínka zase u ty moh. A to je taky hrozně zajímavé. Já jsem se na to díval, na to je tohle oblast. A to je třeba něco římský kalendář, kde je úplně extrémně jako velké množství odborné literatury na tohleto téma. Jo. A, a prostě existují jako desítky jako různých studií a jsou ty studie jsou úplně podrobní a hrozně detailní a tak. Chci je říct z... disproporčně No, velký, jako Na, od... na to, jaká literatury. je to popost. Jako po, Pr protože to, to je podle mě zrovna takový oblast, kde se ti protíná několik jako, to je takový venův diagram, kde se ti protíná několik různých jako momentů. Jednak je to. Něco, o čem máme nějaký písemný záznamy, že by jsme žádný neměli, tak nemám cenu to řešit, že jo, ani by to nešlo. Ale zároveň ještě jako nemáme úplně dobrý. Že třeba my víme o tom, že v tom roce 191 nebo kolem toho byl nějaký zákon, který ten kalendář řešit, ale nemáme ten jeho text a to otvírá jako příležitost pro ty historiky, aby spekulovali. No a druhá věc je, že to je prostě něco, co je tak jako autistický, že jsou jako určitý skupiny lidí, kterým očividně dělá hrozně dobře, aby se v tom šťůrat, jo. Já, Když jsem se o to začal zajímat, tak jsem jako velice rychle se prostě úplně propadnul takový. Spirály jako čtení různých obskurních textů <laughs> a úplně se málem zhroutil celý no. život jeho dílně z práce. Že to je taková kabala, jo? že prostě fakt no. jsou jako celý knihy, které mají tisíce stránek, kde oni prostě řeší jako a tohleto slovo v tom o videu znamená tohle, z čehož vyplývá, že ten interkalční rok musel být v tomhle roce, ale v tomhle roce a nikdo jiný zase říká, ne, oni to jenom špatně počítali a Plutarchos nevěděl, co tady tohleto slovo znamená a takovéhle věci. Jo. Jsem úplně, jsem byl v takovém stavu, že by to bylo jako nějaká jako reklama na nějakou charitu pro lidi, kteří propadli gamblingu, ne? Jakože mm -hmm. Kamil měl manželku, měl děti, ale pak se začal zajímat o římský jo. kalendář. Ví, víš co, na podkladu by hrál uh, In the arms of the angel a uh, pošlete okay. peníze na, na daci, oh. která se zabývá okay. obětem říckého se no zajímavý. Ty jsi vlastně, ty se sptal teda na to, co s tím oni dělali. Tak my máme nějaký další, zase referenční bod, to bylo další zatmění slunce v roce 168, kdy už víme, že se jim to během několika desítek let po té Půnský válce podařilo stáhnout na dva půl měsíce. Ale zase už potom v době těch občanských válek okolo Cicerona a Cezara, to zase narostlo na tři. Mm -hmm. No takže na konci prostě toho republikánského období, totální bordel a... Ty interkalace, to znamená jakoby ta moc, kterou měly ti pontifikové, to kolegium těch pontifiků, rozhodovat o tom, jestli ty interkalace nastanou nebo ne, pravděpodobně byla zneužívaná z politických důvodů. My nevíme, jestli to tak fakt bylo, na to nejsou žádný jako dobře prostě, mm -hmm. není to dobře zdokumentovaní. Je to korupce. Je to, ano, je to korupce. A hlavně ty lidi, kteří o tom píšou, tak oni většinou napíšou třeba tak jednu nebo dvě věty, jen tak mimochodem, většinou, když uh, rozebírají tu CZRovou reformu. Navíc to jsou třeba lidi, kteří psali prostě stovky let potom, že nebo sto, sto let potom, takže otázka je, do jaké míry můžou mít třeba nějaký autentický informace O tom, jak to v té době probíhalo, a je do jaký i je otázka, jestli oni to prostě nebrali takže jo, ta konec té republiky, to byla ta doba, kdy to všechno šlo do háje, bylo tam ta korupce yes, a jo. už se to tam se jí hroutilo. byly tam to byla ta doba, kdy po Itálii prostě pobíhaly ty bandy těch násilníků, který ty gengy těch jednotlivých politiků a vraždili je, se je. tam a, a pak si lidi začali uřezávat hlavy a takovéhle věci. A tak to určitě jako bylo zkrumpovaný i to s tím kalendářem, protože to byl takový je. divný. Že? Když si to představíš, jak to teda asi reálně bylo na konci té republiky, to znamená v té době, kdy fakt ta, jako, ta situace byla vyhrocená, ta politická situace byla, nebo ta politická situace byla velice jako, polarizovaná, bychom řekli dnešním slovem, a už to jako přecházelo do násilí a už si jenom čekal jako na to, který ten uh, generál to toho zase hodí vedle a vytáhne s těma legiemanaří. No tak a když, když si to představíš, že jsi jako Pontifex Maximus, jo, a máš ten, tu moc, vyhlásit třeba někdy jako na začátku toho kalendářní roku, to znamená někdy v lednu třeba, že na konci února bude interkalace, to znamená, že ten rok bude o 20 dnů delší, nebo mm -hmm. třeba o nějakou jinou dobu. K čemu je to dobrý? Tak hlavně můžeš měnit délku volebního období úředníku, mm -hmm. funkčního období úředníku, protože ty úředníci vždycky nastupovali v březnu, a prostě trvalo jim to rok zpravidla, to je jejich funkční období. No že když třeba byl někdo mořím a potřeboval se, aby tam byl ještě trochu díl, no, tak si tam mohl fouknout ty interekláce a najednou si mu to prodloužilo 20 dnů, což mohlo udělat velký rozdíl. Že? To třeba vidíme v těch dopisech od Cicorana, který když byl uh, vlastně na konci, úplně na konci republiky někdy kolem toho roku 51 uh, proti své vůli v Kilikii mm -hmm. jako zprávce, tak... Pořád každý mu psal dopisy, jako prosím, prosím, přimluvte se za mě, aby mi to tady neprodlužovali. A mimo jiné se prosili i o to, aby ty interkláce ten rok nebyly. Ano, přesně tak, no. On byl v podstatě ve vyhnanství, že u němu zříma jednak, aby ztratil kontakt s, tí, s tou politickou scénou. To je trochu spekulace, jakože tam šlo prostě o to, že oni udělali takovou reformu v tom, kdo může zprahovat provincie, dal se tam, tam přechodné období pěti let mezi tím, když jsi konzul a když se potom chopíš z provincie. Částečně asi proto, aby mohli někomu, někoho, pět, kdo byl úředníkem uh, pět let zpátky, poslat hnedka jako náhradou za Cezara, mhm. aby tím pár Cezara Cezara vyšoupili z gálie. No. Ale bohužel to znamenalo, že najednou byl nedostatek Uh, že najednou třeba byl Římě nedostatek lidí, kteří by byli schopní a ochotní yeah. jako jet do těch provincií. Takže najednou potřebovali Cezarona, který byl úředníkem v roce 63, ale potom nic nesprahoval. Takže yeah. najednou byl ten ideální kandidát a oni no. ho poslali do té kliky. To, on a hlavně jako byl samozřejmě pak pro něj to, že rok byl mimo ten Řím a mimo to centrum té moci a těch intrik a takových věcí, byla prostě okána v té kariéře. A navíc v té klíky reálně šlo o hubu, že? protože asi rok předtím, než tam přijel, tak tam uh, krása a jeho obrovská Mádu porazili partové. No a čekalo poukách. se, všichni čekali, že prostě partové do toho hodí vedle a vlítnou a Zrovna udělají... do té kiliky. No to, to bylo, bylo přímo ráně, že? No. Uh, no jasně, no. no. a on, takže on, máme samozřejmě jeho dopisy a on právě jako jedne, jeden z těch leitmotivů, je, že on psal fakt jako každému, uh, aby hla, a hlavně, aby neprodloužili prostě usnesením senátu to jeho funkční období, protože ho se potřeba vrátit a součástí toho je teda i to, že on prosí aby z, pon, zajistili, aby Pontifex Maximus, což byl Curio v té době, nevkládal ten interkalační měsíc, protože by najednou na to musel být díl, hmm. jo. A on hlavně teda loboval za toho Hortenzia, který byl v, t, v tom kolegiu, um, to je třeba zimno, je, že podle data co těch jeho dopisů, my dokážeme nějakým způsobem odhadnout, aspoň teda v tom, v tom konkrétním případě, kdy jako reálně se o tom interkalečním, vložení těch interkalečních rozhodovalo. Protože mm. on začal psát někdy v čer, už někdy v červnu nebo v červenci toho předchozího roku. A ještě prostě na začátku toho roku, o které šlo nevěděl, že tomu Curionovi se to nakonec se podařilo ten interkalční rok tam ne, ten interkalční měsíc tam nedal. Takže lidně hmm. možný, samozřejmě jde o to, že, že o tomu Ciceronovi museli ty dopisy přijít do tíklíké, takže on ně, něco bylo psané ještě předtím v Řecku, takže tam mohlo být jako nějaký spoždění v té komunikaci. Ale jako vypadá to, že ten Pontifex Maximus, to rozhodnutí o tom, že jeden ten rok bude o 20 dnů další, neudělal prostě nějak jako s předstihem, jak bys to čekal, ale prostě oznámilo to na rychlo, A fakt to bylo jako záležitost toho politického boje. Kdy oni tomu Cicerajonovi, ty jeho, ty jeho korespondenti píšou no prostě kurio to chtěl prosadit, ale oni mu to nechtěli dovolit, takže on úplně začal obstruovat a řekl jako, že vnitřního právě dávat nebude, že ten Pontifex Maximus měl jako velice velký prostě vliv a nasvolávání různých schromáždění mm -hmm. a tak. No a nakonec mu to teda nepovedlo, takže ten interkladeční rok v tom roce 51 nebyl. Tohle je třeba jeden ze způsobů, jak se reálně ten interkalační měsíc zneužíval v politice. Mm -hmm. A samozřejmě, jako když jsi měl to moc, no tak jako není, těžký, není těžký si představit, že za tebou někdo mohl přijít a dát nějaký prachy, buď aby si to udělal nebo ne. Další věc, to jsem tady četl na začátku, to byl ten, ten veroš, což byl vlastně zprávce Sicílie, kterýho který si na něm cicero udělal vlastně kariéru mm -hmm. svoji. To byl takový, Cicero byla mladý, talentovaný, vycházející hvězda, to je jak s Ellie víš co. Hlavně v té době to znamenalo, že když on u toho soudu porazil toho Vera, uh, to byl který byl ze senatoriálního ranku, ten verez dokonce šel z vlastní poprdu do vyhreností, no, on ten soudu nezaskočil, no že to tušil, že by to propadlo, do, dopadlo špatně, ale ten Cicero výsledku získal ten jeho rank. No jasný, Takže najednou prostě postoupil do toho senátorního ranku a mohl nosit prostě oblečení, který tomu vydal a tak dále. No a to, co jsem chtěl říct, že právě to byla jako kauza, která byla na začátku té cicerové kariéry, kde fakt mm -hmm. cicero byl jako žhavý, prostě mladý právník a dělal, jako se o něm mluvit a tak. No a on si udělal hrozný jméno tady tímhletím, protože uh, ten Veres byl uh, byl správce Sicílie, Římské perfekt, no a ty, po, když to skončilo, tak ty Sicíleni na něj podávali stížnost mm -hmm. uh, senátu k říznickým soudům a museli musel mít nějaký hobhájce. No a ten Cicero do toho trašel a Prej, to teda hlavně říká on, hrozně jako jezdil po tý Sicílii a hrozně vyšetřoval jako takový Kolombo, mm. jo, prostě vš, všechno zjišťoval, sbíral ty svědectví a tak. A úplně jako to, úplně to byl hrozný overkill, že prostě nashromáždil hrozně takový velký spis, řekněme dnešním slovem. A úplně, to, úplně toho perfekta jako... Odrovnal, jo? že nikdo nečekal, že ještě nevím, když obhaduješ nějaký jako trapný verse prostě cicelanyk, na který každej kašle, že, že to vezme takhle poctivě a že se to tak, fakt také reálně šetří, jo. Hlavně v téhle době jako ty, ten soud, to byla vlastně porota uh, lidí, kteří mm -hmm. byli ze stejného ranku jako ten Veres, mm -hmm. a kteří sami jako, měli potenciál, nebo třeba i příbuzní, že taky budou mít ten úřad a potom pojedou zpravovat nějakou tu provinci. No a to fungovalo tak, že člověk, aby se stal tím úředníkem, tak musel zaplatit hodně peněz těm voličům, že mm -hmm. ho to se třeba řeklo, třeba vyhlásilo, že první kurie, která... Um, první kurie? Uh, Která, mě zvolí, tři tři Jasně. Která mě zvolí, tak ta dostane tolik a tolik peněz. Prostě. A, a teď prostě čekali, jak to dopadne. A pak se někdy někomu spálili dům, protože je to třeba neplatilo. ten upatek, no. a, a potom se museli zahojit tím, že jako vydírali ty provinciály. Ano, přesně, Takže za všechno se nechávali platit. Všude prostě, uh, žili z peněz těch, těch místních. A pak ještě prostě se nechávali úpláct třeba od různých pirátů, kteří tam chtěli loupit. A pak kradli sochy a prodávali je v Římě a tak dále. A já po toho dělal i ten Veres, no a ten Cicero vlastně na to jenom pozornil, ale hlavně Cicero potom kritizoval ty jeho různé jako morální úpadky, to, že on se prostě neustále vyspával s nějakýma těma uh, místníma nama a potom jejich manžel aby je poslal pryč, tak je pověřoval vedle ním fortily, nebo tak mm -hmm. No jo, je, tak to je ten kontext toho případu. No. Je to hrozně zajímavý samou sobě, ale pojinta jako je, že jeden z milionů jako různých věcí, který on tam vymenovává jako a tím chce teda ukázat, že to byl fakt jako hejzl, tak je právě to, ta jako historka o tom, jak on rozjebal ten jejich kalendář, protože ti řekové nám to nebyly zvyklí na nějaký prostě interkalace mm -hmm. divoký, a nebyl proto žádný precedence v té době a oni, ten, že on ten sice to tam píše, to jsme četli, že maximálně přidávali jeden, dva dny, to takový jako řecký, rozumný, racionální, co. No a najednou přišel a řekl, ne, ne, ne. tam prostě půl druhého měsíce. No a udělal to úplně účelově, protože potřeboval někoho zvolit a mm -hmm. samozřejmě, když ten kandidát, není fyzicky přítomný, jak si to asi dělá líp, šo? Manipulují z nás. No a je takový rostomilý, že ten člověk prostě přijel a myslel si, že má ještě 14 dnů a pak se ukázalo, že už je jako měsíc po No a pak samozřejmě šlo o peníze. Šo? To už jsme probírali. My teda přesně nevíme, jak ten interkalační měsíc byl, jak, jak s ním bylo zacházený v rámci římského práva. To je taky třeba velice zajímavé, že my přesně nevíme, jako, jak to chodilo s prchama, šo? jestli se prostě vypláceli mzdy, jestli se vyplácely úroky, jestli se z toho Jestli se to bralo do úvahy při vypočítávání daní a tak. Pravděpodobně to bylo takovýto momentum temporis, kdy prostě, že to není jako reálný čas, to nejsou reální dny, to je jenom jako něco divného a je to narušení hmm. toho jako řádu světa a tak. No a, takže... a To bylo ještě v Římě a potom v provinciích se to potom rozhodovalo na základě, že jo, vlastně ten a nebo ten prokonzul tam přijel a vyhlásil vlastní sadu pravidel, která platila pro ten daný jeho rok pro tu provinci. No, Takže totální chaos. Totální chaos, no. ano, to, to byl taky asi jeden z motivů té reformy, že bylo extrémně těžký, samozřejmě ten římský kalendář byl opravdu římský ve vlastním slova smyslu, on platil v tom městě, že jo? kdežto prostě jiní třeba města na jižní Itálii si měli i řecké města, samozřejmě, které měly vlastní jazyk, měli vlastní kulturu a tak. Ti dál používali normálně svůj kalendář, i když Římané zabrali a nikomu to jako moc nevadilo. Mm -hmm. to, Byl to oprus pro lidi, ale tak jako na to ty politici kaštali asi jak stejně jako je to dneska, že praktické věci většinou se moc neřeší. Um, stejně jako dneska je těžký zložit živnost, tak v té době prostě se měl všude jiný kalendář. Um, no a to, um, um, no a je, že ano, že. Informace o tom, že se teda inter, bude letos interkalovat, asi bylo těžký prostě dostat někde do té západní Hispánie k tomu vojsku, který tam obléhalo tu nemanty a takovéhle věci. No a potom taky všude to dělali jinak a ti uh, zprávci to často prostě zneužívali. No ale o, o ty peníze šlo z toho důvodu, že třeba uh, v, v Římě byl velký biznes pro najímání různých daní, vybírání poplatků a takovýchhle věcí. Že tam prostě to nebylo tak, že by si měl finančák, který by byl Což by byla jako mm -hmm. státní instituce, která by vybírala daně. Tam se to prostě dělalo tak, že ty si přišel jako soukromá osoba a řekl si, tady máte nějaký prachy. A já si za to kupuju právo vybírat daně někde. No, nebo to byly. takové tak. velký finanční konglomeráty v zásadě, mm -hmm. jo, jako skupiny finančníků, kteří se zpravidla dostali k penězům jako různými způsoby. Že jo? Mm -hmm. Tak zejména v době, kdy už byli v Římě významní ti jezdci, to znamená prostě v těch posledních několika desítkách let republiky, to tak si mohli kupovat přesně tak, jezdci. Um, tak si kupovali právo vybírat daně. Mm -hmm. um, a potom samozřejmě jim záviselo na tom, jak dlouho je ty daně mohly vybírat. No jasně, no, protože. Daní provincii, když je. si vezmeš, že se jako nevědělo o tom, který ten rok bude e, interkaleční nebo ne, tak oni samozřejmě platili jako za 12 měsíců, že? Jo? Oni prostě zaplatili e, tu částku. Mm -hmm. No ale když si tam vložil těch 20 dnů, tak reálně se mohla jako vydírat nebo vykořistěvat ty lidi, mm -hmm. jejichž vybírání daní si skoupil o těch 20 no dní, co si ti samozřejmě hodíš. No a pak druhá věc je, jsou úvěry, protože ty jsi prostě, že jo, půjčil jsi z Prachy, udělal jsi nějaký zpátkový kalendář s tím svým věřitelem, to asi podobně, jako je to dneska. Mm -hmm. No a když si prostě nevěděl, že bude ten interkalační měsíc, no tak jsi tak si teda domluvili, že každý kalendy, uh, budete prostě, budeš mu platit ten úrok, že, za ten předchozí měsíc. No a najednou, když únor byl o 20 dní no další, tak si měl 20 dnů, o 20 dnů víc, aby se mm -hmm. sehnal prachy na ten uh, úrok a hlavně jako si mu zaplatili jenom za tu normální délku toho měsíce a ne jo. za těch 20 dnů navíc. Čo? Tak a to souvisí s tím, že jedni z nejvíce zadlužených lidí v Římě byly byli ti nejvyšší úředníci, kteří si museli počet na to, aby mohli uplát svoje voliče. No, není to tak úplně nepodobný, <laughs> pravděpodobně dneska ti <laughs> vrcholní politici mají, i když to jsou třeba miliardáři formálně, tak mají asi dluh. No ale jako pojinta je, že když prostě jako devel velký peníze a dlužíš jako fakt hodně a tak, nebo si hodně půjčuješ, no tak těch 20 navíc může udělat velký rozdíl mm -hmm. prostě. Na druhou stranu zase, aby jsme si to nepředstavovali tak úplně jako schematicky, tak je klidně možný, že ta neochota interkalovat, nebo to, že se to nedělalo, tak nemuselo být úplně nutně daný nějakou prostě korupcí, manipulací a tak jo, To je zase, je potřeba znova zdůraznit, že spousta tady těchhle těch vlastně, Popisu toho, jak to tam bylo skrupovaný a tak, Prochá, pochází až z pozdějšího období. A je možný, že to prostě bylo součást nějakého narativu, který mě ukázal, tak ta republika byla skažená, jak to tam vůbec nefungovalo, všechno bylo úplně v prdeli, a že dokonce i ten kalendář se prostě rozcházel o měsíce a tak. A není to super, že teďka máme ty císaře, který všechno jako zorganizoval. Yes, máme jenom toho jednoho panovníka, že jo, který všechno řídí. Sice občas je to nějaký blázen, sexuální sadista a popravuje lidi jenom z nesmyslných důvěry. Ale kalendář funguje dobře. Ale jako na druhou stranu, dobře, tak, jo. Jdeme tak, dobrý ze špatnými. Takže je že to byla součást jako hanění té republikánské doby, aby ta despotie v podstatě, která potom nastoupila, v době principátu, vypadala jako kompartmentální. Jako existovaly tam bezpochyby motivace těch lidí jako jednat korupčně, ale to vložení toho interkalčního měsíce je jako relativně radikální akt, že on najednou mm. prostě mění chod uh, té společnosti. Takže bezpochyby si každý pontifex řekne, že to je radši, až to udělají ti až po mně. Jo, jo? To, ano, to je tak víto jako. No, myslíme to, že by se to mělo udělat, Přesně jo? Tak. My chceme jako tu, tu reformu, no. je to fakt potřeba změnit, jo. Musíme s tím něco dělat. To plánujeme to na rok 2035. Ano. Ne ne víš co jako da, řekli ten pontifex, řekl při těch volbách, uh, podám návrh na to aby se <laughs> interkalovalo. jo. Udělám všechno, aby se to prostě. No, přesně tak, jo. No, ale jako, jak jsem říkal, kromě teda nějaký korupce, tak, tak tam mohla prostě vystrolit nějaká boženská pověrčivost. Oni měli prostě spoustu svátků a bylo extrémně jako těžký všechno sladit, aby to jako klapalo a tak. Nebo, nebo třeba i jako nezájem nebo neznalost, že jo. Jak jsem říkal, my ty římany někdy stereotypizujeme dneska jako, jako Němce. Že máš jako třeba z, z těch filmů, jo, třeba z Astrixe, Obelixe, nebo z nějakých těch olivudských filmů, no. ty římani jsou takový jako, jako Němci, že oni Jasně. prostě vždycky někam přitáhnou, že ho, teď vidíš ty lege, jak jdou v tom šiku, jak mají ty štíty, ty uniformy, takový ty helmy s tím smetákem že ho, na hlavě a tak. Prostě přijdou, perfektně zorganizovaný, mají ty vojenské útvary a tak. Ale to je podle mě jako... Uh, Blvost, musíme si furt uvědomit, že ty Římaní sice na tu dobu byly jako daleko dál, asi než spousta jiných národů, ale furt to byly italové, takže je klidně možný, že, oni, že ty kněží prostě přestali interkolat, že si řekli, že se řekli Ej, mua, mua! a kašleli se na to, rozumíš? Jakože úplně představu to kolegium těch pontifiků, jak se prostě sešlo se a řekli si tak si, my jsme se měli pobavit o tom interkolování, ne? Víš rozdělali si nějaký víno, <laughs> začali se bavit o jezdeckých závodech, protože ještě nebyl fotbal v té době a za 40 let ty ono zjistili, mm. že se celou dobu jenom bavili o nějakých blbostech a ještě se k tomu zastavili k tomu interkolování, rozumíš? Ještě ti prostě byli takový hádaví, temperamentní, prostě jako i tohle dneska, že jo? Tak... Jako to zní stereotypně... Ale jako minimálně bych řekl, že to prostě nebyla organizovaná společnost, tak, jak hmm. si ji představujeme dneska. No to protože my si představujeme prostě císařství a i to císařství strašně jako zjednodušujeme. Že jo? Hmm. A na tož prostě tu, tu republiku, která byla jako totálně chaotická, každých deset let se tam prostě totálně obrátil jako politický a společenský život z nohama. No jako ta, fakta, každodenní jakoby... Um život politický na konci té republiky, ze kterého teda máme dost pramenů od Cicerona a Cezara a tak, tak jako to se docela blíží tomu třeba, jak funguje politika v těch ženských zemích dneska. Takže prostě někdy se v tom parlamentu dají dodržky, do e, jsou tam, nebo třeba v latinskoamerických zemích. i je je tam... na Ukrajině, že jo? No jasně, no, a to rozumíš, že ty mají jsou prostě takový temperamentní. Jako, když si potřebuješ představit Římana a ten jeho třeba římský senát, tak se jako nepředstavují takový ty britský šakpírský herce, jak těch sněhobílých kostýmech, tam jako říkají ty řeči, a všichni jsou jako takový důstojní a tak. To jsou to byly prostě i <laughs> rozumíš taky na prostě půdě amerického senátu, že jo, došlo k rvačce. A jo, jako jak prostě je. to se stane. Jako to je, je mně se nelíbí ta stereotypizace, ale jako chápu, minimálně je dobrý bojovat, proti té stereotypizaci toho říma, jako hmm. toho, jako toho prušáka. Pojďme to tomu člověk stereotypaci říma, jako nějakých <laughs> italských prostě povalečů <laughs> a mafiánů a tak. Okay, e, no a teď si pobavíme o té reformě. Takže Izulianský nakonec to nějak... jako vyřešili? No musel, musel jako <laughs> ta situace byla tak špatná, že bylo potřeba totálního nespochybnitelného diktátora, který měl úplně neomezenou ne, ne, ne moc. Takže Cezar se schopil moci kvůli kalendáři. Ne, já jsem chtěl říct, že, že jenom on, když měl tak silný postavení, že ne. fakt si mohl dělat, co chtěl, tak až v tu chvíli s tím kalendářem teda reálně mohl něco udělat. Že? Což je jako zajímavý už v tom, že on se to do, do, jako, a to je samozřejmě spekulace o tom, že on byl nějakou dobu v, v Egyptě, že jo, mm -hmm. ten Cezar. Prostě on porazil Řecku on byl porazil někoho ve Španělsku a porazil Pompea, a v potom přitáhl do Egypta a přitáhl, no, jako připluta s nějakou tam, pár je. vojákama a byl tam nějakou dobu. No a tam se měl setkat s, s tehdejším No, sorry. Sosigénem A... z Alexandrie? Jo, jo, tam si měl setkat s se Sosigenem z Alexandrie. Jo, to byl A... astronom, který ho údajně ovlivnil k tomu, aby reformoval ten kalendář. No. Jako to, tohle to říká spousta lidí, Cassius, Dio, Macrobius nebo Apeanos, že uh -huh. při, jakože prostě samozřejmě v různý míře jako nějaký literární paraboly, že někdy jako říkají jo, ten César tam s ním pařil a prostě domluvili to tam spolu a někdo <laughs> jako říká tak trošku střízlivě, jenom tak ty Egyptěni tam měli ten fixní kalendář, který trošku dával yes. smysl, tak je možný, že prostě ten César se jako říkal, aha, tak víš, že to bylo spíš takový, jakože, že udělal nějaký dotaz na nějakou polisy do té své administrativy a vrátil se mu zpátky nějakým kanálem, jakože v Egyptě to není úplně nahovno, jako všude jinde. Šo? A on tam byl docela dlouhou dobu, že jo? takže dost měšná se s ním setkali na místě. No, no jasný, jo. no každopádně že asi teda z nějakýho, nějakým způsobem si v Egyptě inspiroval, ale když potom byl diktátor, tak provedl tu změnu a to je ten Julianský kalendář takzvaný, a to je strašně důležitý, protože je to vlastně kalendář, který máme dneska. Že? S drobnou odchylkou. drobnou odchylkou. Každopádně ho A... zavedl docela jako skokově, že jo? v tom roce 46. Jo, no, to je úplně mentální. E, ta, v čem teda všichná ta reforma, že jo? on prodloužil délku měsíců výrazně, některých výrazně. E, ty měsíce stejně jako dneska, měli buď 30 nebo 31 dnů, což bylo mimochodem totálně jako mentální, protože Římani třeba měli extrémní pověrčivost vůči sudem číslu. Mm -hmm. Takže pro ně, když měl jako každý druhý měsíc v podstatě 30 dnů, no tak to už muselo být úplný mindfuck, jo, že ti lidi prostě určitě jako půl roku nevycházeli z domu nebo něco takového. A zase skoro nikdo neměl narození v té době, že? Jo? No, protože ne... prostě ještě neměli. No žili v těch. Měsících. Takže tohle a, No a tím pádem, když si to jako natáhnu takhle, tak si už nepotřeboval ty ten interklační měsíc. Jediné, co bylo potřeba, je každý čtyři roky udělat přestupný rok a přidat jeden den. Nakonec, on ho teda nepřidával nakonec února, jako si to dělá dneska, on ho přidával doprostřed února za, ten, za ty terminálie, takže prostě přidal měsíc. No a ještě předtím den. musel ale sladit ten, nebo sladit, sladit jasně, sladit ten nový kalendář uh -huh. s tím tropickým rokem. No, ano, to znamená, ano. že musel v roce 46 předáčným přidat dvě ještě další dlouhá interklační období, takže najednou ten rok měl... 445 dní. Je to, je je mentálně, A což ti přesně ukazuje, proč absolutně nemá smysl se zabývat jako jakýmikoliv daty, která jsou před naším motopočtem, před, tí, před tou horbou, protože nedávají žádný smysl, nedají je. se navázat na nic jiného. No. Takže najednou prostě rok 46 uh, má to dnů. No. Přesně tak. No a on, on, on jako by tu extrémně dlouhou interkalaci nemohl dát naraz, prostě celou, protože to by bylo fakt jako na palici, jo. takže to rozdělil a ty jako dny potom dal nakonec toho na, za, myslím že za prosinec nebo ně, něco takového. A rok začalo prvního ledna. Jo no, a, no a samozřejmě jako ta změna byla dost zásadní a ten kalendář je hodnocený od, jako že je super, mm -hmm. že to dobře funguje, jak na ty starověký poměry, tak i jako Protože dneska ho furt používáme v podstatě, jo. takže jako byl dobrý. Z drobnou odchylkou ho používáme, odchylku. protože oni vlastně předpokládají že ten uh, rok je dlouhý 365 celých dní plus 6 hodin. Že jo? Mhm. Ale přesnější je 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Jako ten problém se asi neprojeví hned, mhm. ale potom... Po asi 15. stoletích si někdo všiml, že je to problém. Už je jako béda veliký, někdy všímá, že, že ty rovnodennosti jsou jinou dobu, yeah. než jak to předpokládá kalendář. No a vlastně v 16. století přišel docela jako velký drive na toto zpravit, mm -hmm. protože, hlavně teda proto, že církev měla problém s tím, kdy byly Velikonoce. Mm -hmm. Jo, oni se prostě poslouvali dál a dál v roce, a začali kolidovat třeba v Římě, začali kolidovat s některými jako svátky založení Říma. Takže najednou prostě papi, za, za doby papeže Řehoře 13. to, to vyřešili a, a udělali tu Gregori, gregoriánskou reformu. Že? Tam je jednak ta reforma toho, jak se počítají velikonoce, a to je prostě úplný mindfactor, jak bych řešil. Ale je tam kůl cool to, že oni vlastně řekli, dobrý, dobrý, budou přichodní dny jako tečka ale jednou za sto let, to znamená v tom roku dělitelným stem, nebude přechodný rok. Kromě těch roků, který jsou zároveň dělitelný čtyřmysty. Takže rok 1700 nebyl přechodný, rok 17 nebyl přechodný, 1900 tak ne, a rok 2000 byl přechodný. Aho. Takže Bacha na únor v roce 2100, 600? si neplánují tolik věcí, protože to nebudeš úplně stíhat. Jasný, Není to rok. Ale bylo to geniální v tom, že vlastně ten uh, rok 16 zase byl přechodný, takže ten první jako dopad té reformy by nastal až po 120 letech, což je prostě ideální. A ten papež to zavedl v roce 1582, takže to je prostě ideální uh, zabíhající období. Jo. Akorát tam byl ještě druhý efekt té reformy a to, že oni vlastně potřebovali sladit teda ten rok zpátky s tím reálným cyklem, tak aby vycházeli ty, ty velikorace hlavně. Takže najednou museli z kalendáře škrtnout 10 dní. No a vysvětluji nějakým protestantům prostě na severu Evropy, že jim chce ukrást 10 dní z kalendáře. <laughs> <laughs> to ale... bylo jako zá problém. Ono v katolické Evropě se to zavěrlo docela rychle, že ve Španělsku, ve Francii to už bylo v tom roce. A potom v do Evropě to třeba trvalo až do uh, 18. století. A nejlíp to vyřešili švédové, protože ty si řekli, že založí vlastní švédský kalendář, který místo toho aby se škrtli na jednou 10 dnů z kalendáře, aby prostě řekli, tak dneska bude prostě o 10 dní později. Uh, tak uh, si řekli, že budou škrtat postupně po dobu 40 let přechodní roky. Tak se jim postupně těch 10 dní prostě z toho kándaře v, v, v, jako vytratí. A začali v tím roce 1700, um, kdy ale čirou náhodou taky vznikla Proti švédská aliance Petra Velikého a Švédsko napadli Rusové, teda původně Dánové a potom Rusové. No a takže byla válka. Je. A během té války to se v mas bylo takže tam byl chaos. Tak vlastně po delší dobu prostě ty Švédové měli úplně vlastní kalendář, který byl o jeden den posunutý proti, proti ostatním severským národům a o a dobu. Ten národní který ten zavedli, což bude skoro jenom oni. A pak bude ještě prostě o několik dní posunutý v určitomu gregoriánskému kalendáři. A kdyby s tím pokračovali, tak se to každý čtyři roky mění, že prostě Jasně. každý čtyři roky ten posunuje Takže to úplně neřešili v té válce a potom v roce 1712 si prostě na to vykašlali a vrátili se zpátky <laughs> k tomu gregoriánskému kalendáři tím, že si v únoru dali uh, únor 30. To by, to by mohl být takový cool mem, jak máš takový ty iká návody. Ne? Jako svýrk kalendár. <laughs> a škrtal by se tam ty dny. Uh, Ale abych se vrátil k té ujanské formě. Jak jsem říkal, tak ten kalendář byl strašně super. A um, Jinže to se hodnotí takhle až retrospektivně a ono vlastně, ten Cezar to nemusel jako vůbec reformovat, je mu stačilo, aby, nebo stačilo na vyřešení toho problému v té době, aby si ty interkalace trakurně začaly dělat a začaly si dělat pravidelně, takže oni kdyby si řekli OK, tak teď už jako uh, vážně <laughs> přestaneme dělat vlastně a každý dva roky budeme teda přidávat 20 dnů, aby se to nějak automatizovalo, tak ten římský kalář by mohl normálně fungovat dál, jo? Uh, Třeba si um, je taky zajímavý, že před tím Cezarem nikdo, nebo aspoň o tom nevíme, nemáme žádný pravě, který naznačují, že by někdo navrhoval nějakou reformu, nebo že by někdo vůbec jako o tom přemýšlel, o tom kalendáři. Ex existuje spis od Cicerona, takový politicko-teoretický, který se jmenuje Delegibus, Vtipný název, Delicibus o zákonech a on tam, to je, je vlastně jediný v podstatě dílo, o kterým víme, který to nějakým způsobem řeší trošku, to je asi jedna nebo dvě věty, před tou reformou a on akorát jako říká, no tak ta, ta interkalace se zneužívá a je to jako špatně a v ideální jako společnosti, v té republice by to ty kněži měly dělat jako správně. Takže on nenavrhoval reformu, on jenom navrhoval, by se odstranila ta manipulace. Což je ale jako dost nepředstavitelný, když proto není žádný precedens. Že jo? Těž, to je takový, jako kdyby si navrhnul reformu stylem jako tak přestaneme krást. <laughs> přestaneme prostě korumpovat. To není žádná reforma. Že jo? Drain the swamp. Jo no, drain the swamp. <laughs> přesně tak. It's gonna be huge. Mm. Uh, ale to, uh, takže je otázka, proč to ten César dělal. Protože jako to zní super, to zní to hrozně cool, ale jako bylo to takový... Uh, na, otevírá to prostor pro zase jako spekulace. Jo? Že třeba někdo říká: bylo to takový jako racionální, že on teda byl jako rozumný a prostě chtěl to jako teda nějak řešit. To je taková ta představa, nebo je to nějaká analogie tomu osvíceneckému kalendáři, který byl zavedený Francii po uh, francouzské revoluci, že jo? Uh, který byl teda totální overkill, mm -hmm. přitom se schválně rozcházel s tím uh, Juliánským gregoriánským tím pádem církevním kalendářem úplně ve všem, a proto se asi ne neuchytil. Bylo to jediná země, která to používala, že jo? Tak ne. oni jako dobývali ty vole, no Evropu, to mohli zavíst všude. A, ale pointa je jako, že jeden narrativ je ten, že to teda byla jako rozumná změna, Druhý narrativ je ten, že on to mohl dělat symbolicky, že on vlastně říkal jako, nebo že to byl výraz toho, že teda vypouští tu bažinu, jakože draining the swamp, že prostě řekne jako, no ta republika to byl strašný bordel, všechno bylo skorumpované a já jsem tady teďka ten jako doživotní diktátor a já v tom dělám pořádek a první, co udělám, nebo jedna z věcí, kterou udělám, je, že udělám pořádek v tom kalendáři a najednou to prostě všechno bude fungovat, jo. A ty, ty lidi se třeba jako divili, že cicero, když... Uh, Pot mimochodem toho hrozně kritizoval tu změnu toho kalendáře, a když mu někdo jako říkal: No, zítra vyjde souvězdí lidi. A vlastně dovolil bylo poprvé jako za jeho jich životu, kdy to jako dávalo smysl prostě. tak mu ten Cicero na to přejměl říct podle Plutarcha. Ano, víde sovězdíle na nejvyšší příkaz. A tím se jako dělala sranda z toho, že ten <laughs> že to bude, diktátor no. řídí jako pohyby těch nebeských no, těles, no. no a další další výklad je ten, že on to zavedl proto, aby omezil moc těch pontifiků. Mm -hmm. Což mohl být třeba jeden z důvodu, protože to tomu Cicero nelíbilo, že on to mohl vnímat tak, že prostě tím jako takový ty systém br brst a protivách. No. Že to bylo jako další... Spíš jenom uh, brst v tom rýmě. No spíš jenom <laughs> brst, no ano. E, kdy vlastně, že jo, ta moc tam byla nějakým způsobem rozložená, byl to takový organizovaný chaos mm -hmm. a jako sice to kalendář dával smysl a všichni byli skorumpovaní, ale zase jako tam nebyl žádný autokrat, který prostě mohl zabít hmm. lidi jenom když se na něj špatně podívali, šo. A ti kněží, to byl ten konzervativní element, jo, jedna, hmm. jedna z těch konzervativních jako, částí té římské společnosti a Cezar jako neustroňoval jenom jejich vliv, ale například i jako prostě nové senátor, jmenoval hodně nových senátorů, jo? z třeba dříve jako poměrných vrstev. Takže zase rozpouštěl prostě tu konzervativní část senátu, hmm. se ve velkém poštu nových nových členů. A to obecně prostě si, se prostě hodnotí tak, že on se snažil uh, jednak výrazně zvýšit svoji moc a svoji autoritu tím, že prostě zasahoval do, do, každý, jako do každých aspektů, prostě do všech aspektů zimské společnosti a zároveň prostě oslaboval ty konzervativce, kteří hmm. stáli proti němu. I když jo. se potom později jako, mluvil o tom, jak on byl strašně jako mírný on hmm. jako nepopravil všechny a tak, to je asi pravda, no to je, jako nepopravil je, když, když to srovnáš s Markem Antoniem a s Octavianem, kteří se nezakecali a prostě tam to jalo, jak za, jak za jako pínský hmm. doby, že hlavy padaly, no to yeah. jo, všichni, jako skoro celá ta republikánská elita to prostě nepřežila, ty, ty občanské války, že jo? To no. je pravda, no. no, ale jako minimálně, když to srovnáš se Sulou, tak to právě bylo dost krvavý, jo, sice hmm. jako, oni, zu suly prostě psula a lidi kolem něj. A, ale u zara prostě zabíjeli, buď se ti lidi zabíjeli navzájem, nebo, nebo bojovali různě proti němu a umřeli tam. Hmm. Takže jako ta doba byla krvavá prostě a to CZera, A jako nedá se prostě jenom základě toho, že později to bylo horší, říct, že on v té chvíli se prostě evidentně nechtělo jako chopit moci a jako odstranit ty konzervativní prvky. No, ale S dokážu si představit, že ten Ciceron mohl se jako říkat. Ježiš Mara, už tady zase demontuje další jako instituci, mm -hmm. která měla bránit tomu, aby nějaký blázen prostě strhnul na sebe veškerou moc a dělal pak úplně jako nesmyslný a šílený mm -hmm. rozhodnutí. Což se pak reálně dělo, jo. Jako nějaký tyhle a nero a tak. Tak to byly ty excesy jako toho uh, autokratického systému. No, a fungoval ten kalendář? No, to je taky prostě <laughs> mentální věc, ale zase jako vidíš, že ty římani jsou prostě jako hej, <tějí> že prostě si řekneš jako, OK, Cezar, stržnul na sebe veškerou moc a když už teda jako zavedl prostě ten autokratický systém, tak by aspoň jako mohl Kurnia ten, ten kalendář nějak zreformovat. Jako to už byt... jeho vina, on umřel. No potom. Jasně, on umřel. No a dal, jako ten, jimajánský kalendář je prostě úplně jasný, je to tam všecko naplánovaný, dává to smysl, ty fontifikové už nemohli s tím vůbec jako jebávat. Jediný, co museli udělat a to jediný, jediné, co bylo potřeba dát pozor, je každý čtyři roky přidat doprostřed únoran ke konci února jeden den. Co si myslíš, že se stalo? úplně to rozesrali a během několika let to okamžitě jako přestalo fungovat, yes, že Protože mě to nedělali. Jo, tak o to mezi vlastně tím rokem 46 a mezi nějakým rokem, myslím, že ve 20. letech našeho letopočtu, prostě ty, ty přestupní dny se tam ne. Dávali. takže se to zase začalo rozcházet a až Augustus, v době, kdy byl sám Pontifex Maximus, že jo, měli spoustu různých mm -hmm. funkcí, tak, tak to potom spravil. No a teďka je hrozně zajímavý spekulat o tom, proč to ty pontifikuje nedělali, že jo. A zase máš jako spoustu různých důvodů. A úplně největší mindfuck, který jsem našel v literatuře, je ten, že to bylo možná způsobený tím, jak funguje latinský jazyk. Protože jazyky uh, se dělí do dvou skupin. Podle toho, jestli mají takzvaný exkluzivní nebo takzvaný inkluzivní počet. A uh, latina je jazyk, který má takzvaný inkluzivní počet. Takže když v latině řekneš někomu, že má přidávat přestupný den každý čtvrtý rok, tak on slyší každý třetí rok. <laughs> Takže je možný, že se mm -hmm. že to začalo porušovat, protože oni to prostě pochopili špatně a přidávali to každý třetí rok. To se mělo dít prvních pár let po no. zavření toho kalendáře. A není to jako cool, že prostě bude takový jako mentálové, že ani kolik to dá práce, ty, jako rozumíš? To není prostě něco, co by musel jako plánovat a brainstormovat jako a tak. Prostě každý čtyři roky, to nemyslíš dítěti na základní škole, že má jako v únoru prostě přidat jeden den, ale ne, ty vole. No, musel jsem udělat další reforma, no. Za to jo, no. Zase na druhou stranu ten ten Cezareko jako nemohl říct v roce 4 nebo v roce Krásný, jako 40 je. prostě přidejte přechodný rok jo uh, přidejte přechodný den protože to prostě to досліvání neexistovalo. Hmm. Jak by mohli dělat rad tabulku, no? no. a další ona samozřejmě tohle je jako nějaká spekulace, šo? že to bylo kvůli tomu, že ty uh, kněží prostě ne ne To byla doba, kdy to bylo v Římě taky docela chaos, jako, jo, jasný, to, a tak, tak, jako. a hlavně vždy, co, když uh, už, když se jako, t, u, i když to prostě neděláš, tak reálně se ti ta situace zlepšuje, protože už těch interklotních není tolik, je jenom jeden, jo. Mm -hmm. Takže oni si třeba mohli říct, že to jako už nemá že řešit, když jde jenom o jeden den, jo. Ale pak taky uh, se spekuluje o tom, že Oni to třeba nemohli dělat každý čtyři roky, protože hrozil nebezpečí, že se tam že dojde ke kolizi určitých jako svátků s nějakým madnam a tak. Že problém byl, jeden třeba z důvodů, proč ten kalendář byl tak mentální, byl ten, že Římani měli extrémně velké množství svátků mm -hmm. a ten jejich kalendář byl úplně narvaný jako různými slavnostmi, trhové madnama a tak. A byli hrozně pověrčiví, takže prostě nebylo nepředstavitelné, že by třeba nějaké jako věci se sešly za ráz a tak. Mm -hmm. a, tím pádem bylo jako velice těžký s tím kalendářem něco udělat, protože se velice snadno mohlo stát, když si přemýšlel o nějakých změně, že si zjistil, aha, třeba na 1. ledna by připadal uh, uh, trhový den, který byl každý 8. den. Jednou za 8 dní yes, se konaly drhy No a na, kdyby na to připadal první leden Tak by to nefungovalo, protože to byl třeba jeden z dnů kdy se to nesmělo konat jo, oni, Ty svátky byly omezující Protože prostě, ty spe, speciální dny Kam třeba spadaly svátky, slavnosti a tak Měly vlastní pravidla, třeba se tam nesmělo ne, byla zakázaná nějaká druh třeba hospodářský činnosti, nebo třeba se nesměli volební schromáždění a tak. No a prostě, když máš mohla těma svatkom, ten kalendář fakt varvaný, tak je hrozně těžký e, něco s tím dělat. Šo? Takže je klidně možné, že ti Pontifikové to tam nedávali, protože to tam způsobovalo nějaký problém, a až Augustus jako mohl říct ty vole, no, tak jako co to je v Tak za Augusta byli všichni mrtví, takže jako <laughs> vlastně, nebylo těžké těžký reformovat. No potom právě vznikají taková ta pravidla, jako že něco bude první neděli, první úterý, po prvním pondělí v listopadu, tak jako jsou třeba rotečka americké volby, že Ano, ano. To byl, a to byl jeden ze způsobů, jak to vyřešit, kdy oni přestali to dělat tak, že byly ty kalendy, nony a jídy a všechno mělo jako pevnou dobu v tom kalendáři, ale řekli si, že vlastně to může být flexibilní a můžeme si třeba spočítat nějaký úplnky, mhm. pak kolem toho vypočítat nějaký dny a to už jako docela dává smysl, protože prostě nemusí řešit taky blbosti, no. Jo. Až na to, když se ti ten kalendář potom rozejde. Když seš švéd. Ty vole, když čekáš 16 let a zjistíš, že se ti to celé posunulo. No? A hlavně jsi tak natolik OCD, že prostě potřebuje, <laughs> <laughs> potřebuješ, aby ty ty prostě dny odpovídaly nějakýmu ale aby se ten svátek slavil ve stejnou dobu jako nějaká církev prostě ve třetím století. Že? Protože to bylo tehdy správně, oni to tehdy dělali správně. Tak já si říkám, že třeba ty na tohle museli být fakt obsesivně kompluzivní hodně, protože pro ně jako přesně to, že to jako funguje ten mm. kalendář, ten církevní, to je takový, to jako, že ta církev je ten reprezentant toho Boha na zemi a že ten boží řád prostě jo. funguje a že ty zvony jako zvonějí každý den a tak. Takže najednou, když se když ten papež jako přijde před ty lidi a řekne prostě, Sorry, musíme vypustit deset dnů, protože jsme dementi, no. <laughs> tak to jako dokážeš si představit, že to mohlo jako zbudit nějaký uh, otázník. Přesně, jako normálnímu člověku by asi nevadilo, že ty velikonoce prostě budou trošičku jindy, jo, že hmm. to nebude, nebudou slavit stejně, ale prostě protože to tehdy ta nějaká ta církev vyřešila jako jinak, no tak uh, a museli, jako, to, museli to prostě sladit s tím, jak dělá to stávající církev, no tak uh, uh, se to muselo posunout. Akorát uh, Prostě Kristus, asi když jsi Kristusák, tak to na tom závisí, no. a yeah. jako, jak, tušíme, že někteří papěži byli skutečně věřící. Takže. Někteří něk něk něk papeži měli děti, byly to ženy a tak, ale někteří byli asi věřící. Byli, byli věřící. Spekuluje se o tom, Víde. že někteří papežové byli věří. A zdá se, že teda Řehoř z 13. patřil mezi tuhle malou skupinku. Nebo no. to byl autista. <laughs> nebo, nebo to prostě zdědilo a už musí jako kašlac, tak to ne. už teda uděláme. No. Víš co, vždycky, když si vzpomínám na to, že se mu rozchází kalendář, tak jsem si škrábat do krve a mlátit sebou <laughs> ozem. Eh, no, ale jako, co jsem chtěl říct na závěr. Co jsem si odnesl ze své jako asi týdenní tyhle exkluze do hlubin jako historiu, historických rozprav o římském kalendáři, kdy jsem se jako válel pomalu na vlastních výkalech až krával jsem na papír nějaký kabalistický symboly a počítal jsem dny, tak je to, že uh, jak je to vlastně hrozně zajímavý, to si kolikrát neuvědomíš, že v dnešní době, jako máme spoustu věcí, který prostě fungujou, tak nějak sami, nemusíme to řešit a ne, jako není to prostě politicky hmm. zneužitelný, protože už to někdo vymyslel dobře a všecko bacha, někdy kolem roku 4000 budeme muset odebrat jeden přechodný den. Jo, OK, no, ale tak furt jako lepší, než kdyby přišel tyhle arcibiskup Duka a řekl ti jako něco, něco a celá tvoje hypoteční plán nebo prostě něco takového se ti zhroutí před Duka, ty vole, se něco řekne, rozumíš. Takže jako vrt jed, číslo jedna je ten, že je jako oceňujeme to, že spousta věcí jako funguje dobře a že fakt jako v tom starověku měli kromě toho, že umírali na nemoce a mysleli že to jsou nějaký démoni a tak, problém je třeba s kalendářem. A druhá věc je ta, že i taková jako samozřejmá věc, jako je kalendář, Kterou se kterou se prostě setkáváš denně a myslel by si, že bude dobře zpracovaná jako v literatuře, že o tom vlastně nevíme, jak fungovala mm. pořádně. A že, takže to ti jako zase na druhou stranu dokážeš ocenit, jak je hrozná jako tragédie v podstatě, že se z té antiky zachovalo, že se z té antiky skoro nic nezachovalo a že se zachovaly jako ty věci úplně zoufale, fragmentálně a vůbec nevíš o jako motivacích, za kterých ty díla vznikaly, co tam je jako pravda, co tam je vymyšlený a, a tak. Že vlastně jako i o věci, předmětů, každodenní potřeby, jako je kalendář, nic neví. Kamil měl práci, rodinu, přátelé. Pak se ale jeho život obrátil z hůru nohama. Začal se zajímat o římský kalendář. Brzy začal trávit hodiny studiem knih o tom, jestli Lex Aquilius věřil pravomoc interkalovat kolegiu pontifiku, nebo zda pouze rozpracoval systém interkalací. Jestli Ciceronův spis de republika opravdu zmiňuje zatmění slunce v roce 400 před naším letopočtem, či jestli byl prvním přestupným rokem podle juliánského kalendáře rok 45 nebo 46 před naším letopočtem. Postupně přestal chodit do práce, komunikovat s okolím a nakonec jíst a pít. Jen včasná intervence zabránila nejhoršímu. Nebuďte lhostejní k lidem, jako je Kamil. Pěšte na facebook.com lomeno podcast Anteportas, přidejte se do naší skupiny a řekněte o nás svým kamarádům. Pomůžete tak lidem s patologickou obsesí obskodními akademickými tématy. Římský kalendář je úplně pošahaný, ale to neznamená, že takový musíte být i vy. I'm twisting keep on building The lies That you make up for us